پوس تفصیلی جواب شروع روکای داغه شو به اته را داو کیسا خپل ابن ویلی بیا جواب شو دا مشابهات نه دي دریم جواب شو دس مغات نه دي دریم جواب دیسا نسب غورا الله چړکوا دام انور ابراہیم والا عمران والا په هر وقته پوری زمانی اولادو باز د باز نه الله اور دین کے پوه دے چتا شو عیسا خپل وای نو ابراہیم کوم بیا وای تفصیل دیسا او برا، آو اخیات کا، چویلی او خضر امران، دیسا علیہ السلام، نانا، نکا، اللہ مقرر کرنے میں دے تعلقا، چیزم آخیر رکی دا بچے، چیزم زما رکی دے، اللہ اصطار دین خدمت دو گئی. او بیت المقدس، او پیش کوم دو، نقابل کمنا یقنا تو عوردین کے قبل کے پوائے، نیائی ویڈیو، نوار کلائی چوین دے گو، دے ہم اللہ رانوے، اللہ پیدا ہمی که جنائے، ماکوی مر بی، دے بیتر مقدس سلمت وکی، خو چونکہ ما دے نظر کردے، نزدہ جنائے و خدمت کے چلیشی، اللہ آقا پورے پاکشبان دے، چو دے گو، اندے نارینا، پشاندے دنانا، آغم قلب کلام کے، خو چونکہ انسال اقرائی فضیلت ورکردے، نقرائی مشبابیو گوڑ گوڑا، عزل کلام داو. صلونسا, دا ولیسلو انزا کل ذکر جنایک پسندناری نن د پخد مات دا جنې انمیکې هو دې مریم را مې رو مقصد مقصد مم دا چې بکې پیدای کیږي دا الله دې دینه تابیداری کوي اپنا وان دلل تاسو راولادت این اسره هو هیڅ بچې نه دي مګر کله چې هغه پیدا شي ناڅخه قوي اولته قوي شیطان پټنګه لګي اما من مولود الا هو يسرق من مس شیطان مننه شیطان هر بچي جناوي د شیطان پټنګې نه داغه سم نه داغه دا منه شیطان نه مولود هر دنیا ته چرازی نو هغه چلا چې غل شرک کفر وایي ذر شیطان وسوسه مانه ده الا عیسی او ماریام مله شیطان هغه ته وسوسه نه وچونی هر جا ته شیطان وسوسه آیچای هغه غته دې وسوسه نه بچاوی دا نه دی پیدا کیږي چغوی اټونګه په دا مادانو نه نو ده داغه دا ما نه ده هر یو تنځی دنیا ته راشي او دا, دا شرک کوبر خبره کوي نه دا شیطان وسوسه سی اما ینزغنك الا من نزغ شیطان نزغوی وسوسیتا لکا اما ینزغنك سلطح راب پاخر کرا جی دیکھتے لیلہ جرال کری دا ٹنگا پی گئی اور چونڈہ پی لگئی اما پناوانم دل ربطا اولاد دے شیطان ردی دیشی چکوان شیطان دیتے وسوسا والی کے اس مانا داشوہ ماریم و عیسی تے وسوسا نو قبول کړه الله دې را فقبول کیا خو اله یکلا پرويوالې سره امبتا ویډو کولر یکرا حوالہ یکلا دې ذکریا تا هغه را چې دا بچن مونږه مقرقې زفایده کور شرمت وکړي نو ذکریا واهسته زکړیا باندې ماسیوادو هغه ری چې دن بشوته کړیا دې زتا غزا د محاربې تا محراب ته ذکر ذا ظالم محاربه شیطان سلام او مهرب صدر مجلس ته وای د مجلس اوچدای وړه گئے وو موږ د دې تاعال د نوې صالح السلام ا مجېني د کوم نه نه د از قرابی نوې دا لانا الله رزق ور گئی او چا دا چې ورکول شي به صاحب مریم له مارز کور کړو دا نه د مریم حقیقت دا ایسا دا چې موږ پیدا شو امور لرز غما ورکړو نو مرجو کلا کې دیشی مولود کلا دیشی دا ټول نو تیری پرد نه ساراو چې ماریه مولود او مرجو پاو نو تاسو غواړی ته علاوه کې و مولود او مرجو کی داوا چې ایسا د ګریانو شاد او پرا بچای کړل رپتا او الله وحمالا پرد راثنه بچې خو یقینا انتا اولیدن کے دعا گانو سمیم آنی مجیب لازی قبل ان کے دعا گانو اللہ نوازکو تفرشتو دے اولار مزکو میراب کے اللہ زیر ادر کئی تا تا پہ احیاء تعلق آئے زیر ادر کئی کہ احیاء بچے بدرد کئی حدشتی نے کون کے بئی پہ حکم صلی اللہ عنہ مصدقا حدشتی نے کون کے اللہ حکم بگئی چدا دے اثردار بئی پاکباز بئی حصول پاکباز تاوی حصول اوہ نعمر تنوی والکازمین الغیز فاقیدین الغیز نیوی نی چی اعقر چی غصب کے لسن نی غصب کی نی دیوال دے نا قدم پتھائی غصب غصب کے دیر آرہ وہ بیضای نقا رکھیں دارنی جا حصول آغا پاکباز تاوی چی بند کر رشاوت پاک دے ا سردار وای اذر نبی وای د نه ذکر علی السلام الله څنګه چې ما لربچه حاله کې رڅ دې د ما ته بډواله رسول قال اخد می له شंडा اکرن شंडा چې بډای شیبه بچن راري وې الله دانګې قاله فرشته وې دانګې الله کې سي چې خو ودر کوم وذكر يا رسول الله اوږده مالا نفا چې زما بچي زما د خپل په جېډه شین نه خبېسي وای الله نه خسا دا چې خبر باندې کولې خلکو سره ډېر دی مګر پېشاره دی یو وړي باندې مطلب پیدایشتان هاي پیدا شل هغه بدلګار کوي آیا چر ربل اپا کی بیانو او وخت اسی مازيګر اسی اصل کې د مرکه کاندوشه لريته شي وي او یکر سهار کوي چې دا نور کيځي دا وخت مطلب هر وخت زمانه تیږي اشاب الصغير او افن كبير مر الادات کر الادات او مر الاشي او سه تعمر فني مروسي حما سكي راضي داشي اصل کې له وخت ته یاد یعک او چې وې فرشتو اېمرام الله غوړ کړې ته بننکتا مصطفی چې بلچا غوړ کړی نو هغه इलाکي دي شي او طهاره کې الله باغا کړې چې بلچا باغا کړی یا ابن ماغه इलाکي دي شي هغه غوړ کړې ته مخلوقات دې زمانه چې مصطفی نو هغه الهادي کا درل چه تابدار انو اغا کو ربتا حرکو کا و خضرکو کا کو مانا ما کرو سمانا دین کا و دین کا ان کو چه نو خلق دین کئی نتو انو ارسال علماء اکو دانا چه تشروکو دا واس جو دی دلی اللہ عبدیت ورکعی دلی اللہ داو اخباض کوئی ممتا تا انبال غیب ورکعی حلم غیب نور کئی دا اپتا نو امانتا تاوی دای زقا کردو رو دای قلم اونا قلم کاسیتا تاوی و او با زمده انده مرم اخلی نجا گرش و دارلسن بیاوی اوی اوی ازو بلوی ازو وی خلا پالا چو خسونه چو پچا چو قلم قردو رو نیرکی چو چاو دا نذکریاو دا انو دې زکار کرچې دې با کو یختسمون زور لګو یوول فزور وی دیوي زبې ساتم بنوي ذ یع کا فرشتو امل می الله دې کوي په حکم سره مې اوجلا الله نه بي مې عساو حکم ادا الله حکم من بي مسیح صاحي سيو پذمک کردید ایسا عساي ان دې موجود شي ابن مريم لا ابن الله وجیان مقورز به په دنیا او په اخر وجیان عزتمن فانه المقورزه اخرت کې به دا خلک غنا چې الله ته یې نږدې هیڅ څوک کلیموي منوروي مسیوي نو غای لاګر دې شي دا ټول لکړي وایکلم الناس بالماهد اخبر بکای خلق ذرا پرنګو کې چې ذانغو کې لوی جناغای لاي خدای دا خلک جوړول کې وکالا اخبر ویږي په بډاوالي خدای بډا کیږي عيسو عليه السلام کوله خنه تر کړي کوله تشپیتو کار نه باز وای نودا غلي لیکي عيسو عليه السلام دې راځي کوم خلک انکار کوي د نزول د عيسو عليه السلام نو دا, السلام دی دی السلام نو دا رد وکهلا عيسو دری د اشکار و من صالحين ادنه قانونه وای نوی مریم الله سنبجی مالرت انو دې دښې دا ما سره بندا نوی فرشته دانګ الله پیدا کوي اجه خو هي اکل اچره زوګي یوقات نو یې او هغه الله عیسا ته کتاب ولله سمو مفتاح معلم خود لشی غیلای کی بل ورته کوي اور وکی الله تعالی دانشمن دی پدین کې اتله او هغه دې تورات و انجیل او او ولیږي د لا پیغمبر و يرسل هو رسولا الله اخراج د رسول دی وای څوک را لی چې بل څوک لیږي اخراج لیږي وای با عالم تاسو ته بدلایو سره ضرب په دې ژوندون ته دلا خلاق په نه ذکر کړي چې کہ خالقیت کې جګره نه و ولا انسان تو مون خلک سماوات داینه تا پوزږي چې آسمانونه په پیداګړي یې په لون الله او ی الله نو خالقین کائل فنون د دې یو سماناله فتبارک الله احسن الخالقین نو خالقین زغمیننه خالق ټول یو منی معنا د خلق الکه التزمین د سنه جوړول نو د الله خسر سره کو د خپل کو جوړول جورم تا دلہ دکټو نه پښان ماز دپکه پدیکوم مدا ما کی جوړ ترا خټا مدا ما مرشی باذن الله ور علل نصارا هغه اعلان بندا د خلاصلا نکاحوی ما وجړول شي اوږي کې او خبرم تا درا پواز باندې چوي اوی ته زه خره کین کورونو کې باذن الله وای الموت او بره الحكم اجورم ا چې مادرزاد باندې اکمه چې د لون پیدا شوی ول أبرصه برګه ا ژوندې کومل باذن الله چالهاته وای چې دې باندې د ماجو دې ژوندې شي دې با بناشي دې وروشي باذن الله خبرون تاسو لپاره پای باندې خوړی چې زه خړ کې کور نو کې باذن الله تا ټوله تاقیدی کې دلایل دي تاسو تا دا عدیت ایشا دا دلال مذکر کی حسابته پیمنن کی ایشتنہ کو ان کی وای دا حکم چمکه دی نه دا لا یعنی تورات الہاب کی تسب بعد ایشنا کی بنشی پتا ذکاران خدای پا گئی بایس نو قرم منکریو اوای بایسار عالم پدلا لو دراپ ویری دا لا نہ ما منئی ایسا وی دی الله رب دے نفابدوه دا اللہ برنگی کیوئی دا اللہ کی دا, کی دا سما اقرار دا الہ دا نصاراو دا بن اسرائیل ایلا دا او اسو دے آئی جلو آدو نصاراو الہوئی دا لارنگرد نارکالا چوری دا عصار دینکو فر نوی صغد مزرہ اندادتو انکے پتند اللہ کے رای چاہتا ہوئی دا ما اندادو کن نوی حوارینو حوارین دا خورنن اصار اگا پاک و خلقوان سنگی دو گان جوڑی ایسو دو شاداد گان حور وی در حال ای حول دی حول تا حول زدوئی چه حقا داگئی حسن کی حیران کیجی داگئی حوارین اگا خیستا خلق اگا صاف خلق کرد دیتینا تتابان کرو جو بلستا اگا پاک خلقو چکا کراتا مویو امدازین دا اللہ ایمانان من پر الله. اگواشا چی منگ اومنو دا مسالا چتاب دے اوی دے اللہ منگ امان راڑا پاوشی باندے چتالا علی گر اتابیم دے عیسیٰ نوری کی منگ سرد موہدین و شاہدین چرے توحید بیان کئی ومکر الله تدبیرک دے عیسیٰ علیہ السلام دے مرگ ومکر اللہ اللہ تدبیر کرو دے اتبائے اللہ قرار تدبیرکم کن دے حق پر اثرہ ا دمرت تدبیر سے لیکن اللہ پاک کی سورت انفال کے راضی درشن کی ولیم کرو بیکلذین کفرو دائیں سورت انعام سدیشتن کی ولیم کرو بیکہ نمن کی راضی وہ مکروں مکرن ابراہیم کے شون راضی مکر کرو مختلف ہر حق پر سرت تدبیر سے مرشوی دا مازی اسم رعیزی کر گئی دای تدبیر کرو مطلب دا چه دا هر حق پرست دا مک بند بس بکیه اتبای بکیه تالی براغ خاپاو میولیوه سرگونی اوکیت دی ویجی جمال گره سر راتلم ایو دیو تانو پدوری نیولیم او ما چرت دی پیمای رسون تایی در اغموای پیشتیاوی تیویگنی ویجنگوی امار دایتی پا انفرز ازم دوره دا امار دایتی خواه پا انفرز ازم مایاو از اشپا گروپای کرایاو اخلاه وزمون سوال جواب دوره کلمه وای امار کلمه وای سوال جواب دا غی داو که مونگ ادریش پا انفرز ایو دا اغرقی دا اشمه سکه ادوار دیم اشپا دی قبرستان که پا دیم اشپا اگر صورت ملک باوی نمونگ را الکس پای کې باور لري مند چې راځي او په ګډه کوي اشه سرته موږ ټیکاله مليشه پتن کو زمادي مرګي قسم په راځي د مقصد یې دی په اړه دې ملزره په یو سې جوړي دا دور ته او جنگ کې ما دوار دي چې او وي جنگ نه کوئی دا څو مصیبت جوړ شي په موږ نور لري نظر ما مای داچا منی دفت روی خدای ما آگا خدای شتایی اپا کئی اوالی تریا نظر جاری خدای شتایی ستونو کیوالی نور نیشتی دیمان نور نیشتی دا خوی یم پرو قائده دا دا بڑن بیت زرکی گنی چه زمانه دا مرگ تدبیر د اسلام تدبیر دا مرگ اوکا یاد پاچی ویلیو اللہ احیسا تعالی را او چې دی دې دند دی په کون دې د کافر نه اگر دوم هغه آسان چستا تابیداری تابیداری څوګي مؤمنان د پازر کافرو په څو او درجه کې په دلیل کې دا دنیا کې نه دی الهي فوق معنی د انتم لالاونا تاسو په بازه کافرو ته قیامت اماجیت راتل نه تفصیل وکوم لیتنه دا پښی خلاف کوي دے دو ایکنو بانیون تفصیل کون یو مکرو مکر اللہ <صحصح> سمساڑ کے یو کتفروشو نایاب کتابون بون لاول کے نظر باغا ساڑی رکھنا تنزیش کاری قریبانی کو تریش یو راک زلرم اما ایو کتاب راستو کوتنی دن کے وقت دری صلور کنا بیر ساربا ساربا اموتا برغا کیا ناس یا مولا ماسر اناس تو اسپین پر والے لغا ساربن سلول وارا دی مولا توی مولا تاس قرآن مہین کے نمہنی دی مہینی دی قرآن کی خدای وی متوفیق از امرو تاس اولی وی تیسا علیہ السلام جن دیکھتا دی اور حدیث کم راضی نبی علیہ السلام فرمائی عیسا وی بیعبہ راضی دروگ وی تاس حدیث نید رسے حدیث کے راضی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 که هر پیغمبر دیم دلومنی پیغمبر پنیمی و دا حجیس کے رازی یہ مای کم دا ہے دا حجیس پیونگو دا لکتاب را دو مای کتاب تا سمراری طبقاتو کبرا دیمی سا دا قصر اپروتو ما دا پیدنی جل راواغ سے اکلامی کو میں حجیس دا دے ما تدا چکتل و افرین تو قدمجر مرگرے ورد حجیسیم راک که پیغمبر دیم دلومنی نوکا علم بانی دلیل که دا نیسی دا غیر احمدیان ای مسلمانان نوی بیتا دا غیر غلطه دا حدیث او قرآن که خرایوی متوفشی کا نعضو دمون در خوشحال شوه مالا الاسره خوش دا مولاو یا دو تن نونو سمیانس اگر ای خفشوی که ایره دا دی خوشکی مولای امزان لپی رای ماورتا زیر تا قوز کون دا حدیث متن او سندم درسته متن د دې معنا درسته یا ما وی لیکي چې نبی عليه السلام عمر 23 سال وې دیشا عمر سور شو 126 سال څه فلمي چې له قال څخه ټیک دی یا نماجي یا یا نارم سره عمر دي چې فلمي چې له قال ما از ذکریا سورا شم دیار بسوئی نسی دونیم صورا خیار دی که زیده یحیاء و مرد دونیم صورا شم ذکریا سورا شم او پینزه ما از ذکریا نمخی لنن کم شنونو ناغ سورا شم که ایک عبار ما نیسکیم بیا دیر دیو خیار دیو لنن کم ناغنه مخی یو شعر ناغ دو درکانا ناغنه مخی سلیمان، داوود نده سلیمان صلوڑ دره دو داود اتدره دو داود نمکه حضرت موسى داغه سرش شپاڑ دره دو موسى نمکه يوسف و داغه دیش دره داغه نمکه یعقوب و داغه صلوش پیتدره داغه نمکه اسحاق و داغه صدقا سے اولا دو دیبرائیم در اکر دیبرائیم نمکه حضرت صالح داغه صلوڑ لکر داغه نمو سی حضرت وړو درس ورش اتلکه داغه نمو هیڅ غره موږ موږ دغه فرض لکه قران ولي فنبسفيم الخزانه د آیات صحیحې ګرایي صحیح قران ولي د نور کاله د دنیا کی چیزونه نه نیمشه او قال که غف فرض لکتی تصویر دی دا وی صحیحې ګلاس دا په متن ورکړي ګرایي صحیح روات میدان نفر نه رواین تہذیب تہذیب ته مې راو ما یو ګره دا کار دی اې په حدیث دې لکه کړې چې دا حدیث دروځو عمل کړو کاله نن دا املا دا امین خان دې کتي ما دا آیات معنا وسوم متوفی کا د روډه د عیسیٰ علی سلام جګړوا يهوډه د عیسیٰ او یو عیسیٰ دن بچو نوفراد چا پره را خداوی تاسو ماته پری دې ماته پری دې اني متوفی انو یهودو پرده چهو که ماه؟ یهودو کنه وما کرو وما کر الله <سؤال> مانه سشوه ده تدبیر ده مان کرو ما خداه و ده تدبیر کن واجنمه ده ده یهت مانه شوه امتا دانه غلی ما تقولی اگر بکاندار توی ده سوک ده کم ده لیه په سوک مول <سؤال> پیدا په ده خواه جبه ده ده ده ده سمبیان خنوه ما تایدش پیه موسر بذیمه ده چه در ازم دا جنو غدي شو نواب ده ام څخه قتلوم هغه ده غدانانو ما ته کای شي برا سوال کمر کې ناس سره کومه اعتراض وکي چې مولانا ده نګند آیات غلطه معنا وله کوي کې اني متوفی کا وفات نه دې دا باب د وفات نه بیا مې الله ويا توفل انفس عین موتیا چې چرګادو فاتح کی نو قاضیان ټول حرامین دي اعمال جائز دي لکه پرای وای چې په مرګه سړین وو اده مثلا چې سړین نه شي نو نکایمات نشه نو چې قاضیان دا نو نکای په خو ښه سره ماتشه او چې دا دږي پیدا کیږي نو راځي ښه ماتشه ابي خپل ځا ته مال پر حرام کوي ا څنګه جا اچکې یا تا خداس من تنویم را کم داره مار آخر قرآن را آخر دا خداس ما کچه ده مطافی کام انا وفاد چین و قد و تو برای میشن عمل به پردیشی نو افسر شش درش اگه اگه متاثر دینا کتا پورده گولی قیسه تاس را متاثر دیوید اگه اگه توی دا خیجنه دا دا قرآن مفسر ده زمانه اگه دا قولی معلومات دمون چه تنه یہاں شخصیت کروی جو خبری را تو برای چه زمان دونو بر اغض اغض اغض اوصن را بیچو دوڑ را اغوان چاہید اس کا محدا جا بکن بس خبری را تو در اپاسی را قاعدی تے بای بیر بیر ایر اغض اپایوالی ملاچی ہو گیشتران را اگر چه تر اغوانی انی متوفیق باب دا توافا پورا آغسان کن اس دین مناسا پورا کردنی نبانده پورا سی روح او کاف کتاب بانده تا ده جه اتوکاتا سخرا للم دیسامان نسا روح سخرا للم متوفق پورا دیا شنی ورافع اوکد آگئی تقسیم دی پیچھتون دی نوگای پورا یا روح تشنی روح تشنی روح قرآن نسابجتے وکاہ لن نزول دقرآن نسابجتے سیسا علیہ السلام ببیار اما توفیق کوره نه راسه رتن سارا مات دي راتل پاشی جکلاس کو ما کا سان کی گور کړهو ارشاد ہے الہ ویلو نو صدا بوکم دنیا اپاخه انبیاندا دیاں دایرو سکین دادی نو کا سان تی درم دل کی اسلام حبدو عام لیکنه امل نیک بیان کو دا غرض عبادت ان کو باور کوم هغه تایو دونه والله لا یحب الظالمین ذات الله تعالی ظالمان ذلک دا بیان چې کوم تیر شه د عیصاد عبادت کیسا بندو الہ نو قل دلائل ابیان د دا دانشمندای دا و ذکر الحکیم د حکمت ذکر بیان د حکمت او دانشمندای دا. یا تو صفتی صلی الله علیه و سلام پرضا الله پسندا زمو پیر اکرم الله ادم را د قاور دا نمور ان فلا کتا سوای د بلار نشه د ک اله دمی به الله دتا شنیش پورا بیان شو استاد ربنا الحق مر ربکا پورا بیان شو دلال بیان شو نو مکه گا شکون کو نا نزول دا دا سورته کې ما بیان کړل دی معنا دایله بقره صدا ور کی نو څوک یې ګرګایتا سره پدې کې پداینه چیرای تا تبیان دلیل بیان نو راایې چې نو کومو دامن اګامن تاسو اقذ خپلې اګز تاسو اذان پر اذان تاسو هم نه پتهد اتهان د دوه بابا نه لې یو د دې اتهان نه بابه تعال ایو د بحاله نه لې بحاله یا یو منې دا شو سمه نطهیل د بیا بمن لعنت ګرګلو اگر زو ولانات پاخل کوچ دروځنی سمه نطهیل بیا بمن لعنت ګرګلو نو زو ولانات پکا غره نو او سمه نطهیل بیا کو الله تا اتهال اجزای ته نو پدې اجزای کې خدای ته سوال کوچ فای پلانه دي کې دا بیان پورا تسرجنه کې څه نه نحن نقص عليك احسن القصص لغرض يكونا جاهلا دې کې څه جن قصص راځي قصص بيان تا وي فرتد على اثار ما قصص بیان. دا بيان نو پوره حاصل داله هیڅ مددګار به دال نه الله غالب حکمت والا دے. نو کوه وړي پو قسم د سورته په اپه د درش پیات دی ایتونه کی د دره سه او اوره سېګ اسپارسه کینه داور توحید ادل الله دغه شوبه تعلیم الربات توحید من دنیا اقاسات دورت فائدہ نشور کوله په دې مې سېګ د شائد الله و لاله اره شروع وا اپای کی خباست د حق پرستو شجاعت چې دالا پر دې دنه کرے دره مې ساه د اللهو مارک ملک نه اپای کی داور توحید ادل الله او بای کا د اغيار نه اور دیثال اسلام حقیقت او 15 من غلری دلیل نقلی 15 اقوال زرین کی ورته اقوال زرین په د توحید یو قول دیثال اسلام دنیا چاغوې انکا انت سمی قبل خاص قبلن که په زين قول دیثال اسلام د مور چاغوې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب در زكريا عليه السلام انك سميوضا خاصه قبلن کې د مصيبتو نه درند د فرشتو الله يفعل ما يشاء مونږ شنو شو کوله الله کی څه کینو کوله شي ان الله رب و ربكم اعبودوه هذا صراط مستقيم مريم مور وای ديسا نه انك فاست قبل انکے پوائے مورے وائی ان اللہ یدقمی شاہو بغیر حساب مامائے وائی انکا سمیع الدعا فرشتے وائی اللہ یفعل مائے شاہ عیسیٰ وائی ان الله ربی و ربکم فابدو پانچ پیر دا پینزو نکتی دی پانچ پیریاں مرتضکہ وائی دا پینزو نکتی ذرین دے عیسیٰ قابدیت اوردن علا آل کتاب او بدبخت و نسخه ایلا دے انہی ایسا ایلا او دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت دری دیشنکتی من ذکر کھڑی دا اغاق <تصح> قرآن اغا مناظرہ چا تا سے اعتراض کرو کہ اکنو می سلاسہ دی نشتے دے تا اعتراض کرو چا محمد رسول اللہ تعالیٰ تشتہ ربا دہنہ تول اللہ میں لگلے اعتراض کرو کہ نسرانیت دین کامل دی اگر کامل دین کی دا سنگ دی چایی ایو نو تیره داری جواب هغه څه واړه اعتراضونه چې ما کړیو هغه په کده سره وستیدل امین مېز کې خپل دعوا د قران د توحید د لا اله الا الله هغه په خوالو دا پینځه آئن مې پېښل یو د عیسا نيا انکا انت سمیوالیم دین دا د مور خپل ان الله یرزق من و به حساب درین دا غل اماما انکا سمیع الدعا سلو الله دا فرشتو او پیزن دیسا علیہ السلام ان الله ربی و ربکون فابدو هذا سرعات المستقیم دان غداوہ درشت بتایا اتنو کے اگاوالا حصائد بقریرہ واغستا اپا غیر مفصل کلاموکو اگ رب دا حل کتابو چبا غیر دا اللہ نے بلحاجت روانیشتے قل شهادت كفرشته و دولما اخبار سی پیش گو تفریح کیا وہ کاپی ہے بسم اهل الكتاب تعالوا الى كلمه المسجد سواء بيننا وبينكم لا تنابى الا الله و لا نشرك بشيء من اواده ربنا قادر بلا تخذ بعضنا بارا من دون الله فان تولوا فقولوا جدول باننا مسلمون تا ذ صورت اهل الكتاب تحذيرا للمؤمنين مخت آیتون کے دا احلی کتاب اترازونا دفع شوی نغوث پده دو مئیسا کے دا احلی کتاب پلیتای او دا پیغمبر رشتنوالے دا پلیتای دلتے تفصیل کری دی سورت چه ممتاز دے نیو پده ممتاز دے آغا سورت چه پاگے دا احلی کتاب نصاراو یہودو پریتیایځی کلی یو پریتی د ځدی اتحاد د احبار او رعبانو پہلو حرمت کی کیمویان اور کم شهر او اکر د نه روا وی او کیمویانو ک موضوع نه راکړ نه غیر روا وی چې چنا کیمویانو پریانو هغه الله بلنه ولا جایس کړی دا نوې بابا دارگی دے پیرانو ناکار مولیانو دے غیراللہ نظر نیاد و رجائز کردے نیو رسمو خوری نیو پلیتی دے بیمانو دارا چہ دے دے احبارو درہبانو اتحاد کی حرمت کی دیو پلیتی لی متحاج نو نفی ابراہیم غلط دلیل پیشکی ابراہیم و ایزمون کو دینو ابراهیم که اصطازو نمکی تر شوری صال دیننا موسیٰ و عیسیٰ علیه مسلم نمکی تر شوری نو تاثلو ایتی ابراهیم که دینو علم و حاجت و الباطلہ درم و پلی تی در دی کاروس داری چه خلق بسنگم براکون لگر دی دمانی مولیانو خادم داری بس شرک پسی علم دی چرده بجلسی چرے شرک خبرو کو وَددتو آئی من آل کتاب لَوْيُدِلُّونَكُمْ درمو پلیتی تظلیل و ازلال پولم گمرا دی انورم گمرا کئی سلو رمو تا چه قرآن و حدیثی انداغه انکار کئی لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاَنْتُمْ تَشَدُونَ سبت درم که معنق اکڑی دی لیکن زیوان که تاسون دا سلو رمو پلیتی کفر بِعَيَاتِ اللَّهِ پینزمو پلیتی حق و باطلگر روڑی دو آشت صدقشتے صدقشتے لما تلبیتون الحق بالباطل و تتنولاق پانتن تعالی من منمان پی زمان پڑیتی حق و باطل گردود پا زمان پڑیتی حق پرست و تلبیس راستل سار ایمان لادو ما خام کافر شو نو خلقو تبایی که دا دین حق و نمو با وقال الطافتمي الكتاب انو بالذي او کلیتی هغه منصف دین را دین هغه صحیح ګان دا موضوعی حدیث هغه حدیث په دین جریان حضرت ماغت ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم اتمت کلیتی امیش خینت کلی مسلपटک کلی جماعت نتیل پت کری کلی محچز پت کری کلی اسخواد پروٹا پتا کری دائر دیمانی دے چود مرد و من آرل کتاب من انت امنو دوک انتوال اینو من من انت امنو بدین آرل ایو اد دیلیک خیانت دو دیکار دے آرسکی تحریف و منهم لفریقا یلونا لسنتهم بالکتاب تحریف جو آبا رئی کلام بیو شانتی ویو بیو شانتی اولا سمہ پلی تی نیکان بندیان مددگاران نیول ماں کانا لبشرین ایوتی او اللہ و الکتاب سم اکولا ذلنا عباد اللہ من دون اللہ ایس نیک بندہ نیولی بیمان دی بیمان جوڑا کرتا اولا سمہ پلی تی او آده ماتور مولا آده سی اولا نیولی دنا زپخ شیوه واضا فرضه اګه نه جوړن کار وکړه مخد واذ قضا الله ميثاق النبين وادم ته غوستیو وا. اбяند پیغمبر رمني دغه سما پرتی ارتداد خو حدیث له لای وې چې دایره سقوط مرتد شي اخه وای ټول مواد زين بدع او به چې نو پکې شامل کہتا یا حدی اللہ قومان کفروب آد ایمانیم چرا غیر کو پوکر کو سوال لصمہ پری تھی پانبیاء و دی دعوان بنی اسرائیل ہوئی دروگ واقع دعو یاقوب علیہ بن کری دی کلو طعام کانا حلل بنی اسرائیل دروگ واقعی دعوان کو بیمار بن کری دعوان کی دیبا موی داشتے دو سوال رسمو پلیتی اگر کل منصوب شیف بہتر گرنل قبل زمین پوکانی دا قبلتنا و جعلی لنا جی بکتب مبارکن اولا قبلتا اپنی رسمو پلیتی حق نا رول قرآن لمدہ لائن جلالارشا قرآن سارا امدادنو کی زمین جاستا مقصد دارے یا الالکتاب لما تصدون من سبین منا ما تطوعوا وجا ولي مؤمنان اول دا سوار لس خباست دا ذکر کئ مؤمنان له تحذير ور کئ يره ور دا دا سے پليتي دا پليتې دي پکې دا یي دا 15 لس خباتونه مفصل ذکر کئ امامنان يري چې ور دي پليتون ځانو ساتي دا شاوللا لګري کڼمونه د علما يهود ګورن علماي شورا علماء سوت او گو را اچاقی دین سنگ کڑا جا غیم درست شیر او ناکار مولیان او پدی پنزلس پلیتو کیا رم او سیاوی او زبا خیم دی او تفصیل سر اوام دو دو زمانه علماء مدادی او آیا اے کتاب والا راش ای یو خبر اتا چه برابر دا پرمین زمین او چې که اغضادا چه بندگی بنکو بیداللانا انا بایس ازار کو داللہ سر اصوک